ויבש ליבי, כי שכחתי מאכול לחמי, מכל הנחתי, דבקה עצמי לבשרי. דמיתי לקעת מדבר, הייתי כחוס חורבות. שקדתי, ואהיה, כציפור בודד על גג. כל היום חרפוני אויבי, מהוללי בי נשבעו. כי אפר קל לחם אכלתי, ושיקובי בבכי מסכתי. מפני זעמך וקצפך, כי נשאתני ותשליכני. ימי כצל נטוי, ואני כעשב יבש. ואתה, אדוני, לעולם תשב, וזכרך לדור ודור. אתה תקום, תרחם ציון, כי עת לכננה, כי בא מועד. כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יכוננו. ויראו גויים את שם אדוני. וכל מלכי הארץ את כבודך. כי בנה אדוני ציון, נראה בכבודו. פנה אל תפילת הערער, ולא וזה את תפילתם. תיכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלל יה. כי השקיף ממרום קודשו, אדוני משמים אל ארץ הביט. לשמוע ענקת אסיר, לפתח בני תמותה. לספר בציון שם ה' ותהילתו בירושלים, בהיכבץ עמים יחדיו וממלכות לעבוד את ה'. הנה ודרך כוחי, קיצר ימי, אומר אלי, אל תעלני בחצי ימי, בדור דורים שנותיך. לפנים הארץ יסדת, ומעשה ידיך שמים. המה יאבדו, ואתה תעמוד, וכולם כבגד יבלו. כלבוש תחליפם ויחלופו, ועתהו ושנותיך לא יטמו. בני עבדיך ישכונו, וזרעם לפניך ייכון.